Розмовляю з тими, хто погоджується говорити перед камерою. Але ж є такі, що не хочуть світити фейсом. А там – клондайк. З того всього зроблю закадровий текст. На екрані, скажімо, ну, номер у готелі, зім'ята постіль, попільничка, повна недопалків. Камера показує картинку, а ти – за кадром. «Розповідаєш, як стала повією». «Я?» Від хибного руху брасматиком під оком залишилася плямка туші. «Моя героїня твоїм голосом розказує свою історію. Чи тобі це якось не... авжеж?» Підійшов, обійняв Луїзу. «Обережно, очі мені розмажеш». «Вона говорила в камеру». Він повернувся у своє крісло. Але я дав слово, що її обличчя на екран не потрапить. Хоч здавалося б, де логіка? У неї взагалі з логікою проблеми. Чи то і щирістю. Запевняє, що їй подобається те, що вона робить. Любить, мовляв, чоловіків, любить свою роботу, ла-ла-ла. А наприкінці розказує... Як її взяли на полювання і дали рошницю з оптичним прицілом і з горіховим різьбленим ложем. Навчили, як поводитися із зброєю. І от стоїть вона на вишці, дуло на підставці, цілиться в кабана. зробила волосся, як я люблю, таким низьким коромислом на шиї. Так от. Рівно дихає, як навчили, тримає, як кабана на мусті. Ну, чого тягнеш? Стріляй, утечеш, а вона не може. Смішне воно каже, згори таке вгодоване на тонких ніжках, руда щетина на всебіч, шпортається в землі довгим носом, порохкоє, живеш. Ну, шкода. А знаєш, що допомогло? Вона уявила собі. Що це чоловік? Я вкляк. Чоловік? Якийсь певний чоловік? А вона мені – ні, просто чоловік. Загальний образ. І тоді каже – всі сумніви наче рукою зняло. Видихнула, затамувала віддих і натиснула на спусковий гачок. Любить вона чоловіків. А як же? Любить це діло. Ага. І нічого більше не треба, жодних зайвих слів. Лише її розповідь, що починається зі слів «Я це люблю», а закінчується словами «видихнула і натиснула на гачок». А коли я все зняв, вона й каже «Тільки я це тобі розповіла, тобі, особисто, а не для кіно. Дай слово, що ти цих кадрів у фільм не вставиш». Історію мою можна, а мене – ні. Ти? Тобі? – перепитала Луїза, закручуючи свої довгі кучері в низький вузол на потилиці. А ви з нею були на ти? Вона з усіма на ти. І що було робити? Пообіцяв? Вона тоді регоче, зараза. «А класний я тобі вибір залишила, правда? Як тобі дилема від дівчини-трасовички? Що тепер робитимеш, режисери-оператори? Додержуватимеш слова чи забудеш, що обіцяв, тільки не опинися у своєму Львові?» Кінь стежив за тим, як Луїза торкається губ майже безбарвною помадою, лише зволожує вуста, додає їм блиску. Начебто нічого особливого собою не робить, а з кожним штрихом гарнішає. Скинула пенюар, які граційні в неї рухи. Застебни, повернулася до нього спиною вже в зеленій сукні. Я її спитав обережно потяг за стіпку змійку вгору. Що, як ця розповідь за кадром буде від імені іншої жінки? А вона каже, без мого обличчя, без мого голосу можна. А ти що, справді не надуриш? Вона сина має, він із батьками живе в районному містечку. Боїться, щоб він не дізнався, як вона на життя заробляє. Чого мовчиш, Лу? «Думаю над твоєю пропозицією. Це, мабуть, дуже своєрідний вияв довіри до мене. Це вияв любові до тебе і довіри, так. Мені здається, краще лишити за кадром тільки чоловічий голос. Вона встромила у вуха кульчики з зеленими камінчиками». Їхньої назви кінь не пам'ятав, дарма, що сам їх колись вибирав. «Буде і чоловічий», – погодився він, – «але в цьому епізоді твій, тільки твій, Лу, і в святих моментах твій, і в грішних». «Святе і грішне. Так нова колекція Ірини називається. І я там теж брала участь, а ти, як завжди, все пропустив». То повторіть на біс для таких, як я, які проблеми. Уже, звертаючись з траси на бічну дорогу і об'їжджаючи ями, кінь згадав, ну як ти гадаєш, який символ дороги туди вставити? Щось таке ефектне. Луїза відразу зрозуміла, що йдеться про фільм калабаню на шляху, символ наших доріг. Кінь мгукнув тоді озвався. Ну, думай, лу, думай. Тільки не попільничку на земляному просторадлі. Лу, ці дурні ревнощі тобі не пасують. Ой, мовчи. То що є символом дороги? Рушник. Ні, тільки не рушник. Стрічка якась. Ні, щось із того, що ти відзняв, якийсь кадр. Ну, подивимося, а тоді поговоримо.